ולהעלותו מן הארץ ההיא אל ארץ טובה ורחבה, אל ארץ זבת חלב ודבש, אל מקום הכנעני והחיתי והאמורי והפרזי והחיבי והיבוסי. ועתה, הנה צעקת בני ישראל באה אליי, וגם ראיתי את הלחץ אשר מצרים לוחצים אותם. ועתה לך, ואשלחך אל פרעה.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 והיה כי תלכון, לא תלכו רקם. ושאלה אישה משכנתה ומתגרת ביתה כלי כסף וכלי זהב וסמלות, ושמתם על בניכם ועל בנותיכם, וניצלתם את מצרים.